Doina gândului, Doamne, gândul sfânt, din miez de noapte, l a chemat cu blând de șoapte, pe un fluieraș de fag, ca un dar pentru cel drag. Doamne, gândul cel duios, ți-a cântat o doină veche, pe un fluieraș de os, blând în taină la ureche. Doamne, doamne, gândul cel de jale a curs ca un râu la vale să te afle și nascuns a pornit pe atacale. Doamne, gândul cel de foc ți-a cântat o horă mare ca pe un fluieraș de soc, ca o flacără de soare. Doamne, gândul cel pribeg a plecat prin toată țara. Ca o doină primăvara spusă celui ce-ți e drag. Doamne, gândul cel de dor, ca o candelă în mână, într-a inimii fântână, stă și așteaptă hotărârea ta înțeleaptă. Doamne, gândul cel căzut în moarte, tu l-ai înviat prin carte. Și ai dat o bucurie care nu se poate scrie. Doamne, gândul cel de vis, cu o pană nevăzută și cu o mână neștiută, tu în inimă ne-ai zis. Doamne, gândul trist și abătut, care drumul l-a pierdut, Tu mereu l-ai căutat și la tine l-ai chemat. Doamne, gândul cel oprit, ca o doină negrăită, dintr-o inimă smerită, ca pe un dor Tu l-ai primit, lacrimă pentru izvorul dorului. Doamne, cel care pe făcătorii de pace între fii împărăției ei adunat, dăruiește-ne pacea Ta ca un izvor de lacrim de dor nemăsurat pentru că asemenea slujitorilor tăi cu smirna rugăciunilor am privegiat.